بسمي وإيماني الله الكون والزمان بإسلام وإيماني أضاء الكون والزمان بسم الله الحمد لله رب الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Allahume ra'ina lana lama nahteraina kanta bayuna. Amin. Allahume a'lina ma yanfa'una ma yanfa'una bima nastavljamo s našim davorom o malim prednačemu sudnijeg dana. Od našim prethodnim predavanjima malo smo se duže zadržali oko pojedinih malih pred znača sudnijeg dana. Koliko societa je je pojavio, era da fitneto smutni i ili sljeđenje nebjedničkih običaja drugih ljudi, čijedam je sljeđenje zabranjeno, ponašanje zabranjeno. Pa onako malo da se vratimo ili spomenemo ukratko, dakle, tih šest malih predznaka koje smo spomenuli. Jeli, prije svega pojava poslanstva, loho uposlanikarije i poslan, sabato sam, zatim smrt, loho i sabato sam, zatim osvojenje bejton matkisa, mesi dila psa što se desilo šestnešte godine po hitru za vrijeme radijallahu ta'ala zatim ona velika bolest koja se desila u Amavasu zatim se proširila do Šama desila se o samnešte godine po hitru također za vrijeme Umara radijallahu ta'ala an je 25.000 muslimanov kao što ste umimno hađara kime Allah ta'ala zatim na petom mjestu spomenuli smo mali beznak sludnih dana izobidje uvećavanje metka, izobidje da tovi metka toliko da čovjek neće imati kome dati sadako, neće kome imati dati zekat prvo i drugo se desilo i postoji još treća faza dakle tog malog prednaka sudnjeg dana kada čovjeka ma baš nikom neće e, moći dati svoj metak nikom neće imati potrebe za njegovim metkom što će se desiti kao što smo njeli spomenuli za vrijeme Mehdiya Isa alihissalam ili za vrijeme zadnjeg velikog prednaka sudnjeg dana kada se pojavi vatra u Jemenu i potera ľudena, mjesto Mahshara. Zatim na šestom e, miestu smo spomenuli da pred pojavu nereda, fitneta, smutni, pas smo spomenuli pojedine smutne, koji se počeli dešavati, još je vremena Asihaba. Zatim pojedine smutne, koji se desiti pred samim izlazak Deja'alov, koliko se sviđate hadisa do lahjevnomera, kdež je hlubani, ani faktu lacini uverodostani. I tu smo spomenuli, jeli, pojedina napravila smjernice upustva, kako se jeli odhoditi sa smutnjama. Zatim sedmi mali predznak sudnijeg dana, kako su slučenjaci poredali da dakle, te male predznake sudnijeg dana na osnovu jer do se nehaji se da spomenem, dakle ljudi koji su skupljali kažu učinama što su skupjali dakle tekstove o preznatima sudnjeg dana pa su nabrojali 120 neki su išli dalje 150. međutim ako se sjećate na našem drugom predavanju spomenuli smo upusla smijece za razumijevanje predznaka sudnjeg dana hm. ako se sjećate, dakle spomenuli smo njih osam smjernica pa jedna od njih je da se govori samo na osnovu vahja, na osnovu objavi na osnovu Kur'ana na osnovu vjerodošenom Halisapa mnogi ti koji su skupjali predznake i male i velike, u svojoj knjizi nakon što spomenu mali predznak su njem zana sa nečim novim dole spomenu hadith dajih. Za slavim hadismom se ne može govoriti o dajih. za nešto što je daid, što je slabo, nešto se Pošto je poznatost, ali ovdje je, je, poznati, je hadiza. A? Nešto što je dajih, ne da je to hadith, ni toliko, ali ovo sami što je mnogo slabo. Ne može se hodit će na stepena Hasenana, na, hasena, na, na Dobroka, nisam što je mnogo slabo, nešto mi je sreći. Dakle, to je ili izmišljeno ili slagano na lobopu sanitarija i frca. to njebog govor. po pa mnogi od iz želje da što više sakupe tih pretnaka sudnijeg dana počesto spomenu nešto što je izmišljeno, jeli, nije utemljeno na vjerodobstvenom edacu. Dakle, svijep i mali pretnak sudnijeg dana jeste pojava lažnih poslanika. Postoje brojni hadisi u kojima se spomnije Allaho poslanik Alihi Salah poslanije rekao jeli da neće nastupiti suđi dan sve se ne pojavi približno oko dakle, 30 poslanika 30 ljudi koji će tvrti za da su poslanici 30 ljudi lažljiva čak je dava Dejjala koji će tvrti za da su poslanici i brojni hadisi govori o tom. Čak se u pojedinim hadisima dakle pošto postoji veliko dvoj protak suđeg dana da ne duže blago dakle u govoru o svakom u pojedinim uh, hadisima se spomnije da će čak biti četiri žene. Dakle, od tih od biljite 30 ljudi koji će tvrti za sebe da su poslanici i arabeci, bit će žene. Kada se vraćamo na govor islamskih učenjaka, ovu tematiku budemo obrađivali, vidjet da islamski učenjaci se spomnju da se pojavilo više od 30 ljudi. E, dakle, broj 30 je davno premažen. Pa se vraćaju na ovaj hadis, komentiraju ga kako? Kažu da će biti oko 30 ljudi koji će imati Kabula kod drugih ljudi, koji će imati odziva. Biće u mnogih budava koji će vrti zašao da su poslalići orveća, ali neće imati odziva, ali otprilike od njih 30-ak 30 imaće odziva, ljudi će im se odzivati, imaće dakle zašao masat, masat će i svijet, otprilike se na to dakle misljuha nisu, pa dakle pojava ovih ljudi Počela je još od vremena Allahov poslanika Ali, potom pred smrt Allahov poslanik Ali, kad potom počeli su ljudi, se su prozivajali i ali vjerjem poslanizma, pa jedan od njih Musejema, je koji je Allahov poslanik Ali potom dao na odima, a to je I danas pred 100 god se spomene Musejema, doko doda se on je dao. A dakle, to je postao I, i, i, i toliko je jasno da je taj čovjek lažnjivak koji je lagao na Allahovu kosmanika, ali se mi je da je on vježnih kosmanika, Allahovu kosmanika, ali se mi jasno. I Allah, jer de, jer je li da prije svega, ali je jasno rekao da je on havatim na dvije večer, na vjeru vježnih. Začete da kačate poselu. Otvori i Zatvori, Nema, niše, ne dolazi nakon Zadnji prošli posle njega poslanika, dok su dakle ovi ljudi, poput Musaeleme, kada otvaraju da se diverte, poput, ali sve garantija koju takođe zavrile Allahovo ustanivala pojavio se fudbalski sudar. Vi je na sudja. Jedno, ti koji su, su podne za adresu, je ali jedan veliki poslanik, se udala za mu va po sunu. Fadhilahu lillah. Udalas tamo Selemu kada je Muselima bio ubijen, je li onda povratio se svojim od je li svečanjem. Takođe <tabla> El Muhtavik ne bi uvedet takav i njega ćemo spominjati kod Mehnija, ali čovjek koji je iskazivao na početku, bio dobačavik, iskazivao ljubav prema Ehlu betu, prema porodci Allahov Kosanika, Ali Isusama, ali pretjerao u tome, čak da je za pojedine tvrdio da su Mehdiju, koji će se pojaviti također pred sami izložen država, tvrdio je za pojedine osobe, po svoje vrijeme da su oni mehdi, da su mehdi, Mehdi ibn Hanafi ne kao što je je i tako govorio njemu, pa je pretjerao u tome i tako uđo što je još tadi, pa to je bio Osmanli kit. Faris al-kذاب i mnogi mnogi. Zatim opšta sigurnost od malih prozanaka sudnik dana je opšta sigurnost, Bogosanikali je da sam je rekao neka nastupi sudji dan, svedok se konjanik ne bude kretao od jeraka, kameniti se bojati nikoga poslim raslo poslim Allaha dželle džalaluhu je ne smije svjedočiti naput. Na Pojava vatre u Hijazu, jedan prostor Mekke i Medine, od reverire radi Allaha se džalaluhu, da je Allahu poslanu pleje salatu selam rekao neka nastupi sudnji dan, sve dok se ne pojavi vatra na hijazskoj zemlji, tako dakle na prostorih Hijaza Mekke i Medine, koja će obasjati vracove dela u Basri u šamu basri kaže imam nemoj to se desilo za njegovo vrijeme 654. godine po Hidri desilo se dakle u jednom predijelu Medine velika vatra toliko kako kaže Ibnu Ketir u Elbidajovan Nihaye da su se u Basri vidjeli vratovi dela iz Medine tolika je bila vatra u Medini kada je obasjavalo dakle deve koji su bili tu u Medini tamo njihovi se vratovi vidjeli jeliko u Basri kako bideži Ibnu Ketir Rahimahullahu Teala Borba protiv naroda Turk, da si ti imali prvnat sudnjeg dana, a lovuposlanika je rekao, neće nastupiti sudnji <hle> dan, sve dok se muslimani ne stukove sa narodom Turk. Narodom, narodom čija lita izgledaju kao kožni prekrivani štit, obučeni u dlaka odjeću kostrit u koju se svakodnevno kreću narod, borben narod, non je u, u bit, bitkama, međutim dakle ona odjeća u tom osi nije odjeća, dakle borbe je borbena odjeća, već dakle njihova svakodnevna odjeća. Također u drugim hadisama spominje se uh, ovaj narod, i on da dakle, borba s ovim narodom se već počela oddešavati odrebena ashabom, ashabu se borbu s njim, za vrima mu avija radi Allahu talan kako je li prenose, da se tada ashabi borili, također Borba sa ovim narodom Turk bila je izražena za prijemenj mama Nevije, ponovo dakle, nisu se pod Tatarima, Mongolima, pa kaže imam neulirahinog vlagodala, došlo je do sukoba sa ovim narodom Turk, sa svim svojstvima s kojima ih je opisao Lohoboslanik, Alehi Salatu Slam, malih očiju, crvenih lica, oborenih naseva, širokih lica, njihova lica su kao kožni štit i vučeni su u dlaka u odjeđu, sa svim ovim svojstvima pojavili se u našem vremenu, ali mnogo ranije, dolazila je do sukova između njih i muslimana. Pa dakle ovaj mali predznak sudnjeg dana ulazi u ono, ako se sjećate u drugu vrstu malih predznaka sudnjeg mali dana, koji će se desili i dešavaju se, odvijaju se, jeli do sudnjega dana će se događati. Sukop sa trancima, ne Arapima. Dakle, Allaho poslani ka'alihi sallam poslano a shlabe ba'vijestio je jele Arabe, da neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne sukobe sa ne Arapima u drugom hadisu stoji bojim se da vas Allah ne okupira strancima koji će biti lavovi kada se budu ovdje s vama lavovi neće uzmitati već će vas ubijati i ješće vaš upavstvo drugi hadisu koji govori o ovom tako ozim preznak ljudnjeg dana koji se podavno uh, stvario nestanak je ta povjerenja E, e, ebu Abu Hurere, radi Allah ta'ala, prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu vasallam rekao kada tešku bi poljerenja očekujte sudnji dan. Abu Hurere radi Allahu ta'ala upitao kada će se to desiti, Allahov poslanik je rekao je kada se odgovori poslovi budu poljerali od odgovornim ljudima, tada očekujte sudnji dan. Ove od dani do minjali, počelo se dešavati. Kuzhajfa radijallahu talan koji je poznao po hadisima, prenosi hadise koji govore o fitnama, iskušenjama, smutnjama, kaže Allaho poslali ka Alihi salatu uslan nam je rekao dva hadisa, jedan hadis sam vidio, obistinjost, drugi štekuje, a da vidim hoćeo se desku u monom vremu, a taj drugi hadis govori o uzižaju emanata kada se se dakle uzdigne mane kako se uzdigne uzdigne i spačje je ali sve se uzdigne pa kaže govorio nam je odizanje nestanak je maneta kada se se ljudi udaljavaju jedan od drugoga bježe jedan od drugoga znači zato što živimo to baš po mjeri ljudi ja dakle, sam se baš povjerljiv čovjek vjerujete će, udaljavaćemo pa ćemo se nikog smijeti da prihvati poljerenje pa ćemo se jedan po jedan stvar pa tamo se reč to i to i postoji postaje čovjek koji je povjerljiv takav i takav takav i takav, takav kaže ali, sam, a ovo sebi nema ni Nije vijetno. Kako bude povjezičan? Povlačenje znanja, uzlizanje znanja i širinjenje neznanja od preznaka malih i preznaka sudnjeg dana. Vidješ je buharija i muslim od Anasa Ibne Malika, radije Allaho de Allaho poslani karih i sallat i sallam rekao od preznaka sudnjeg dana jeste uzlizanje znanja, povlačenje znanja i širinjenje neznanja. Kako će se uzlignuti znanjem? će li ga Allah subhanahu wa ta'ala istrgnuti? Ne, rekao je da Allah subhanahu wa ta'ala ne uzima znanje tako što trga znanje iz prsa, šta za svojih robova već uzdiže znanje sa uzdi zanim učenih ljudi a kada se uzdignu je učeni ljudi kao što stoji doslovno u hadisu tada će za vođe biti uzimati neznalice, bit će uzimati neznalice pa će ih ljudi pitati a oni će odgovarati po svom neznanju oni će biti u zagubi za bludu i druge će odvrati u za bludu. Također Kuzayfa razi Allahusdana govori u ovom preznaku se od njeg nam. Toliko je se uzdignuti jale, znanja ali će ostati ništa od propisa islama, od islamskih propisa. i namaz, ni poz, ni zekad, ni hađu, ni dobročinstva, ništa. Pa kaže Rekao je Allaho poslalniku alihi salavisam Islam će se trgati, rizati, kao što se liže šaut na košoli Neće se znati šta je post, niti šta je namaz, niti šta je hač, niti šta je dobročinjstvo Jedne noći će se Allahova knjiga, kao što kaže Ibn Masud radij Al-Ala, između jaci i sabahom Uzimit će se Kur'an Tako da od njej, od Kur'ana, od ove knjige, na zemlji neće ostati ni jedan ajen. Ostaće samo jedna vrsta ljudi na zemlji. Starije iz nemogle osobe koje će govoriti, zatekli smo svoje očeve da, da govore riječi la ilaha i I mi je govorimo. Pa je ovaj koji je slušao buzefora, djeloh tolom utavinao, pitao šta će im koristiti te riječi la ilaha i ilolo. Nema posta, nema hanča, nema dobročinstva, sada će im koristiti, pa Huzefa radi Allah sadan je čuo to pitanje, prvi puta nije osvr, osvrnuo ovo što je njemu. Pa je čovjek ponovio drugi put, treći put, zatim Huzefa se okrenuo i rekao, spasi će ga džahanimske vatre. I te je riječ ga spasi vatre. I ovaj hadis govori u tome vremenu. I je ovaj hadis se odnosi na to vrijeme. Nije dozvoj molniva koji danas i tekako spuštaju ovaj hadis na današnju postoji hađa i toga će ništa a ne može reći reči ba ilaha i kudnallah samo da čovjek kaže spascije ga je li jahannan, jahannanski ozni kad ima namaza ima posta, ima hađa, ima dakle zbanja Ibn Tejmija Rahimahullah kaže Kur'an će biti podibno pred sami suđi dan sa stranica neće dakle biti knjige i iz prsa ljudi tako da u prsima neće ostati nista i na stranicama neće ostati ista Zatim 14. mali predmak sudnjeg dana, mnoštvo policije i saučestnika, nasilnicima, nepravednicima, zalimema. Imam Ahmed, bilje žvedebu manjer, el barhid, ja odi je Allah talan da je Allah poslani talihi sallam kraj pogogu vreda, pre dan, pojavit će se ljudi koji će imati bičeve kao kravlje repove, osvanjivaće, Allah će biti šrbit na njih, i mrnivače Allah će biti srdić nani imam te parlama nisam on kebir bilazi da sami sudnji dan biće policija koja će osanjivati u Allahovoj zemlji i io maćnijalat i Allaho yessebit se da im ne budeš ne budeš društva i kao što je takođe poznat hadis od dosta anhadis je Allahu poslanik alejhi sselatu ve selam nekaovi je ljudi ni sam vidio ni sam doživio pa je spomenu jednu vrstu da sto ljudi koji u svojim rukama nose nešto nalikravim ovaj rukovima da njima daće biti biti ljude jedan utara i drugi a? druga kategorija ljudi koji je dividio jesu žene koje jesu odkrivene, odkrivene, odkrivene. Dakle, e, su pokrivena od krevana pokrivena od krevana dakle su pokrivena jer koriste ili prozirnu odjeću ili utjeknutu odjeću i svišu. Proširenost ne morava, prostitucija, jedan je od mali predznaka šudnjeg dana. Znači da ono je to da vam počeo rješavati. Lovu poslanika bih sada poslanje rekao, od predznaka šudnjeg dana jeste pojava prostitucija. U drugom Hadisu kaže, ljudima će nastupiti prevrstljive, varljive godine u kojima će se raspostraniti, raširti, ne mora. U trećem Hadisu spominje se da su toliko raspostraniti, raširti, ne mora u prostitucija, da će, ćemo se pofutiti. A najbolji čovjek, tog vremena će biti onaj koji kaže da ste donali otišli negdje i iza da ste se spomni. Kaže Boga poslanika, ali i sada poslan, samo najgori ljudi koji će vršiti tako zvanom, ako ga reći, je spomno općenje i na njima će se desiti sudnjina k tom cerktom gdje stoji tako mi je onoga u pjoj ruci moja duša ovaj umet neće ne shvatiti sve dok se ljudi ne približe ženama i počne imati spomni odnos po kutejima, najbolji od njih da će biti onaj koji kaže da si taj odnos vršio bavim izazita. I tako je posle 2000 ishko ima se spomnje da se ljudi dozvoljava, a, ogarivati alkohol svilu, ne mora, ja to automatski se e, mnogo se spomnje se dakle i sljedeći mali program ljudi Dana Kamata a prošireno skamati jedan je od mali predznakas sudnijeg dana kao što kaže hadis od Mas'uda Allahu poklanjamo da je potpuno pričani sudnijeg dana prošireti se kamata a u drugom hadisu kaže da će doći vrijeme kada čovjeku neće biti bitno odakle je radio i kako zaradio kako je stekao na koji način je stekao da je stekao svoj imetak 17. nam predznak sudnijeg dana pojava muzičkih instrumenata pojava muzike i dozvoljavanje muzike Lohu poslanika je u rekao pred samim sudnji da pojavci se poniženja, kleveke, rijeđanje, pa su pitali prisutnika da će se priješiti tačno Lohu poslanice, rekao je kad se pojavljaju muzički instrumenti i pjevačice. U hvarje, imam u hvarje, obježi da to ovaj hadis od moga umeta će biti ljudi koji će dozvoljavati sviru, alkohol, muzičke ekstrumente. Imam Bukhari obilježio u svome hadisu, u svome sahih, pa tebi rodosan hadis kao što je poznao, to sli imam hadisi kažu Bukhari nadira. Bukhari što je zabilježio te hadise nadira i što je zabilježio sa sredima, sa lancem prenaselaca, to je hadis rodoske. Pa je bilo kojedi učinjaka koji su osporili hadise, jer je koji imamo Bukhari pojedini hadise su osporili, iako imam Bukhari, je jedan zdi je bilo jedno hadis, hadis ne osporio ovaj hadis u Ibna Hadzma tada je muskaj da duša koji ne traži ustinovaći mjerovi. Dakle, bitno da je samo neko rekao, oni se povode za tim, povode se jeli taj Ibna Hadzma i se razvodavljaju mozirat. Iako je poslije kada se saznalo dakle, da je Ibna Hadzma osporio taj hadis, sručio da Grbnavina ištanskih učinjaka pridno, hazmir, dokazano, da Buhari, dirat, da je osvoji su pridnu da kao za slovu hadisu imama Bukhari je hadis jako bez imalu sunnja. Rasirenost opojenih pića, alkohola je i dozvoljavanu prošto je došlo do k hadisu kod imama Bukhari. Zatim 19. mali preznak sudnik da na ukrašavanje meštida i nadmetanje u njihovoj izgradniji. Bilježi Imam Ahmed za denesan, ali je Allah poslanika alihi sallam, da je Allah poslanika alihi sallam rekao, neće nastupiti suđi dan sve dok se ljudi nepoštu nadmetati u gradnji mešćida. Pa, Bukhlar je bilježio denesan, da nije govorio, Allah poslanika alihi sallam, već i enesan, radi Allah poslanika alihi sallam rekao je, nadmeta će se u gradnji mešćida, a neće i posjećivati osim vrlo mali broj ljudi, vrlo mali broj vijernika. Nadmeta se, čija će žavna, čiji će mešći biti bolji usakšeni, jeli? a malo ih posjećivati. Ibn Abbas radi Allah talama rekao je ukrašavaće meščide kao što je jebrije i krišćen ukrašavaju svoje bogomolje. Dok jeli, naši ispravni predsjednici počet ćeći šaba, zabranivali se ukrašavanje meščida, boji se upravo za dakle, to, bez znaka svojim dana, se sjećati dakle, od smjernica, činim se da je bila peta smjernica, da mi ne smijemo dakle, svojim rukama, a? prezivati i uvrati na pojavi tih pretvanka Pa on je radio Paustelanka da je renovirao mjeseči dialogu ko sam udali i sad sam ga, a redio je rekao je napravite samo mjesta ljudima za namaži ukoliko bude padala tiša da se imaju gdje stvonuti a nemojte ni pošto ukrašavati mjesečice da ne biste time ljudi dologili iskušenja nekoncerosali ovim i oni u ali, jeli, onim, onim, njihovim namažima Zatim sljedeći mali pretnak sudnjeg dana u ugradni visokih kuća o gradnju iz tih kuća red na koji se dakle, poodavno počeo odvijati, dešavati e, Poznat vam je hadis Džibrila kada je Džibril, Alihi Solom došao u ljudskom liku pred Allahov poslanika Alihi Solom je okupjeni asfalio i ga o Islamu, imanu, ihsaru o vremenu nastupanja svjednjeg dana kad će nastupiti svjedni dan pa kada je dobio odgovor da niko ne poznaje kada će tašno nastupiti sudnjiva a loho poslanika je istalatio samo o babijesku da je pojedini pojedinih na sudnjih dana pa je rekao o babijesku, učite o prednacima sudnjih dana pa je spomenuo kada goli i do jučerašnjih čuvali ovaca čobali, budu se nadmetali u grani visokih kuća. I taj babi prednac se povoda e, mu već počeo odvinjati. Također u tom hadisu stoji sljedeći prednačivni dar, a lohu sanikari Fufon kovo se sjećate rekao je i kada žena rodi, kada robinja rodi svojeg gospodara ili kada rodi, robinja rodi sebi gospodara, u raznim predanjima pa i pamti učitelji govore da po ovom ezahističnim dana kada se to um, esna, 110, 110, 110 procudni dan kada žena rođinja rodi sebi gospodara pa kaže imam da se mysli na njemu veliki gospodar kao musliman da prosvajalo noga je li mjesto su zarobljavali uzmacu žene za rođinjama a slavili prosje Ja pa čovjek to je pravo faza do fiku čovjek kada ima odnos sa svojom robiњom a rodi dijete a je, čim rodi dijete postaje slobodan. Čim rodi, čim se porodio ona postaje slobodan. Nije više rob. A pa kao da to dijete nije imao A poznato je da dakle to kada ljudi čovjek to vrijeme bilo kada je imao je robova kada dođe čovjek na pijacu kupi roba. A ma što njegovim gospodarom kupio robova slobodiga je ali smatra se njegovim pau gospodarom njegovim baš pa isti i u ovaj slučaj, dijete čim se rođinčinga rodi majka bila kako pogodina bila puštena kao da je data dijete e, njim ja bih spolavno to je mislili mama Khatabija posle druga misljenja je li e, upravo da se slično misljenje da će doći do prode da će ljudi prodati svoju roblinju pa će prodavati taj u trećem trećem četvrtom tako dok ne dođe do sina pa će njen sin kupiti i osvoboditi također njen je li vlašnit gospodar i treće mišljenje koje naj najprihatljivije Ibn Hanja Rahimah Mugala kaže da je ono najprioritetnije to je da dakle vrijeme, naše vrijeme kada vjeca budu neposlušna svojim roditelima pa se budu prema njima upodili kao da su oni gospodari a njihovi roditeli roboti ja, kao što kaže Ibn Hanja Rahimah Mugala da je to najprioritetnije mišljenje zatim mnoštvo uvištava od mali prostaka suđnik dane jeste nostro uista, rekao je alnog poslanika religije Slavonije, neki na stupi sudi dan, sada će do večera hr osunipovija s labi što je to hr rekao je robistva ubistva. U drugom nadi se prično tako rekao neki na stupi sudi da sada će do večera ubistva ubistva, a pa su rekao da spavi, to znači da će biti više ubistava, više ubijenih od broja koji ih mi ubijamo. U jednoj godini mi boriću se sa neprijateljima, sa so nevijednikom uvijemo, kažu vas, HB 70 milijani. Kažu vas, baš poslovnik ali, kažu so, se so, so, so na ubijstva, na vaša ubijstva neprijatelja, nevijednika, jer na vaša nevijednikovna ubijstva. Uškušali to. je malo preznak sudne vrana na to. Ovo, pa su upitali a sabiju, hoćemo li tada biti pripametni? I ja svoju braću, jedni drugi obijet, hoćemo biti pripametni, kaže o blabog ustanika Ali Hissalotka. Od većine osoba, ljudi, to vremena bit će ih srednuti da su nam niče pametno, a neće biti ninače vam pametno. Ja. Znatim, brzina protoka vremena da će vijeme brzo prolaziti. Odegovoriraju da bih da mlaho to vam se prenosi, da je Boga poslanih danih Isolada za svom rekao, neće nastupiti svudni dan, sve dok ne dođe do brzine vremena, sve ne dođe do brzine sve dok ne dođe ne bude brzo prolazilo. Pa, islamski učinjaki e, govore o toj brzini, da se doista mislim da će vijeme brzo prolaziti, ili neće biti merekenta u ili će ljudi živjeti u blagostranju, uživaće samo, neće osjećati nikakve tegobe, teškoće, neće imati nikakvi problema, pa u onom uživanju brzo će im prolaziti dan, da dakle, sve su, su ova mišljenja. Pojedini kažu da se doista misli na brzinog protoka vremena, jer postoje hadisi koji zove da resudnji dan, vrijeme će brzo prolaziti, pa će godina biti kao mjesec, mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sahad, a koliko je potrebno da izbori te u drugom predanju stoji koliko je potrebno da se ode od jednih vrata medinskog firma do drugih vrata, znam će proći. Pa da proći dakle, to misljenje, da će doista bim neprost pijaca, trgovine, ha, i njihova e, njihovo veliki broj. Odebu vrede na djel pao stavan se prenosi, da je lobo poslanika njih sadam rekao, i neće nastupiti sudnji dan. Sve dok se ne pojave, ne redi, uveća se laž i bude veliki broj pijaca vrlo blizu. M, dakle što, što ih je veliki broj i takođe su blizu. Pa kažu uklanski kako su pijače ostale blizu, jale, kako se blizile, kažu brzina saznavanja višine cijena na njima. Tako čovjek brzo može saznati jedan razlikav, dakle na ovoj pijači pošto i na drugoj pijači pošto je koja je negocina, brzo može saznati. I drugi misle, dakle, da se brzo može otiči, da se je doista biti blidu, da se brzo môže otiči s jedne piatr na druhu i konflivácija, pozná to, i treće mislije, ješte njihova vlizina ovančenkej, so dakle si jedno su urovnu i stej na svým pijatevom. 25. malý preznak svojnijek pojava širka neviarstvo, u ovom, mm, tu mohame dali i zelo to suzrebu, da uvodej termini si da je rekao, Allah ko san i kada se isuđe sablja u ovom umetu ne idu se više vratiti neće spustiti sve dok ne nastupi sudnji dan i neće nastupiti sudnji dan sve dok muslimanska plemena muslimani ne počnu uh, ponašati mušrike plemena iz moga umeta ne počnu ponašati kipova. 26. Pojava razvrata, kidanja rodinskih reza, loši međukomšlijskih odnosi. Rekao je obog poslanika Alihi Salatu Veselam Neće nas kukti sudnji dan sredok se ne pojavi nemoral, besravnost, kidanje rodbinskih veza i loši međukomšlijskih odnosi Također rekao okreć sami sudnji dan doće do kidanja rodbinskih veza i brojni hadisi koji povore o tome a dobro mi je poznato da, koju važnost imaju rodbinske veze i komšlijskih odnosi u islamu. Podlađivanje staraka Znači dođe vrijeme kada će stari ljudi nastavati po svaku cijenu Pa ne vodili, neće voditi ni malo računa po svaku zato činu da budu mlači, pa da tako činiti i harame. Na kraju ovoga svijeta, kaže Allaho, poslani, kada ih se vače u svan, bit će ljudi koji će se bojiti u crno, a ono je drugo poslati koji će se bojiti u crno, neće očeti ti mire iz četneta, kaže Allaho, poslani, kada ih se vače Velika škrtost Od Ebu Horijera je radio malo to vam što prednosi da je rekao Od pretkanta sudnjeg dana jeste pojava velike škrtost U drugom hadisi Vrijeme će veoma brzo prolasti Sman se posao, neće biti posla I na svetlju će doći velika škrtost Treći hadis Štanja će postati sve teže i teže Situacija sve teže i teže I to ljudima neće ništa drugo povećati do škrtost Četvrti hadis čuvajte se nepravde, jer je nepravda veoma teška na sudnjem danu, čuvajte se škrtosti, jer ona je uništila one koji su bili prije vaš, navjela ih je na razna kretvolića i činjenje dozvoljenih svoje rodbine. Zatim mnoštvo trgovine, od predstavnika sudnjih dana jeste, jel, rasprostranjenost trgovine, kak toliko da će žele učestovati, jel, u trgovini. Ali preko, jel, u koliko sami kada ih trgovine, se pojaviti E, proširiti tri godina u kojoj će žena zajedno upadati trgovarske poslove sa svojim ženima. Mnoštvo potresa, zemljotresa, podrštavanja tla, rekao je Al-Tahu Poslani Kanih i Salata, u sedam neću nastupiti dan, sve dok ne učestvaju u zemljotresu u drugom hadisu, jer sudnji dan se pojavlja velika smrtnost i će umirati mnogo, nakon koji će uslijediti godine zemljotresa jer poslijedit će veliki broj. Zemljotresa Iku Hađaražina Umljahtada, zato koji je živio u kojem 9. žižitelskom stavku kaže, čak u njegovom jemenu svoj ulic zemlokje si dnevku